Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salam Wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'al Ikhwati fi din Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah dengan taufik Diri Allah subhanahu wa ta'ala Semata kita bisa melanjutkan Kajian kita membaca kitab Al-Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, karya Al-Sheikh al Mujaddid, Muhammad ibn Abdul Wahab Al-Tamimi rahmallahu ta'ala rahmatan wa Dan kita telah baca ayat yang pertama, demikian juga yang kedua, ketiga. Kemudian dua hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Dan pada pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini insyaallah akan kita baca dalil yang keenam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan keutamaan agama Islam. Yang Alhamdulillah kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang teguh dengannya dan berjalan di atas agama Islam tersebut. Panasallaha Subhanahu Wa Taala bi Asma Ihi Al Kusna Wa Sifatil Ulah An yusabbitana Bi sabit Wa An Yarzukona Jamian Al Istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketekuhan dan kekokohan hati kepada kita semuanya dan memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Berkata Sayy Muhammad bin Abdul Wahhab Atami rahimallahu taala wa fihi ta'liq ta anan nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol Ahabbu dini ilallahi, Agama yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, al Hanafiyyah al Hanifiyah tu Agama yang paling dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala adalah al Hanifiyah as Sempah as Sahlah indah berkata Syekh Solid bin Fauzan habibullah taala dalam menjelaskan hadis ini ya apa yang disebutkan atau diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa fihi ta'likan Ayat maksudnya dah, Bukhari. Diraatkan pula dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Ta'likan secara Mu'allab Apa yang dimaksud dengan hadis Mu'allab Diterangkan di sini dari beliau Wal-mu'allaku Hualadzi yadkurhu Al-Bukhari biduni Sanadin yang dimaksud dengan hadis mu'alak adalah hadis yang dilihatkan Imam di Bukhari dalam sahihnya dengan cara tanpa menyebutkan sanad langsung kepada Rasulullah kalau saat itu adalah hadis Rasulullah Kalau itu adalah ucapan seorang sahabi langsung menyebutkan Qa'la disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud misalnya demikian ini namanya hadis mu'alak dilihatkan tanpa menyebutkan sanad Dan al Imam Al-Bukhari 'anallahu taala menyebutkan hadis mu'allaq dalam kitab Shahih Al-Musnad tersebut dengan beberapa tujuan yang di antara ikhtisaron. Beliau menyebutkan tanpa sanad dalam rangka agar lebih ringkas. Agar lebih ringkas. Bukan berarti hadis itu tidak ada sanadnya. Ada sanadnya akan tetapi memang sengaja Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya dengan beberapa tujuan dengan beberapa alasan. Di antaranya dalam rangka Meringkas Atau sebagiannya adalah Bahasanya sonatnya tidak sesuai dengan syarat eh, Yang beliau letakkan dalam kitab suhih Untuk hadis-hadis yang musnad yang bersanat Dan hadis mu'alat tersebut ada dua bagian Ada dua macam yang pertama Mu'allakun majzumun bihi disebutkan tanpa menyebutkan sanad akalim majzuman bi dengan lafaz yang tegas ai ala sabiril jazm disebutkan dengan tegas jelas artinya berkata Rasulullah bukan dikatakan berkata ini adalah sigat al majzum bi Kemudian jenis hadis mualak yang berikutnya kata Syaikh wah mualakun kairumajzumen bihi. Dia mualak dilihatkan tanpa menyebutkan sanat dan lapatnya pun juga tidak disebutkan secara tegas. Dengan sigo atau merit saya kila atau dukira disebutkan ruwiyah diceritakan. Inilah sigo atau merit lawan dari Al-Jazm tadi. Kalau wakadahasara al-imam ibn Hajar rahimallahu ta'ala al-muallakat fi a'alati bin Bukhari. Dan al-Hafidh ibn Hajar al rahimallahu ta'ala. sahih kitab Hadul Bari. Sarah suhaid Bukhari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang diakil imam Bukhari dalam kitab musnadnya secara muallak. Dipisahkan. Dikumpulkan jadi Satu. Kemudian Al-Imam al, al Habib Muhajar menyebutkan sanatnya masing-masing sehingga bersambung. Apa yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab musnadnya secara mu'alat dipisahkan, disendirikan, kemudian disebutkan sanatnya. Yang memang itu sanat hadis tersebut. Dan Al-Imam al, al Habib Muhajar menyebutkan sanat-sanat hadis mu'alat dalam sahib Bukhari tersebut dan beliau berjudul Tawliku At-Takliq. Tak lego atau agni. Ayat akar al asani dah Allah di Allah kehal bukari walam Disebutkan sanatnya sehingga semuanya bersambung. Ini yang menunjukkan bahasa limam bukari mawlakutalla. Bahasa meringkasnya, meriakkan istilah mualah. Kita pikirkan suatu tujuan yang boleh inginkan. Bukan berarti tidak ada sanatnya sama sekali. Ada sanatnya. Ayat beliau sengaja ringkas dengan beberapa alasan. Dan hadis-hadis mualaf ini tidak termasuk dalam syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari untuk kitab sahihnya. Kemudian kita lanjutannya. An-Nabi <muluh> sallallahu alaihi wasallam anna hu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam basnya beliau bersabda hadha min ta'liq al-madzum bi i. ini termasuk dari ta'liq jenis yang pertama riwayat muallaq akan disebutkan dengan sigah al-jazm qala beliau berkata bersabda bukan dikatakan Ahabbuddini ilallahi al-hanifiya tu as-samhah Kata Rasulullah Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agama Al-hanifiya As-samhah al Apa yang dimaksud dengan hanifiyah As-samhah Diterangkan oleh beliau Di seseorang Sya Ibn Fawzan Al-hanifiya tu yakni Millata Ibrahim Yaitu agama syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu syariat Allah subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Hmm. Wasamah ada pun yang dimaksud dengan sama hadisnya artinya asahlah, asahlah aliyasirah yang mudah. Karena memang agama atau syariat yang Allah turunkan kepada hamba-nya semua dah mudah, tak ada yang berat, tak ada yang berat, bahkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada hamba-nya. Kemudian di sini Syaikhul eh, Habibul Allah telah membawakan beberapa dalil dari ayat Qur'aniyah yang menjelaskan bahasa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim adalah syariat al-hanifiyah as-samha. Syariat Hanifia yang mudah. Yang pertama beliau akan tetapkan dalil dari surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummatan yang dimaksud dengan ummatan islah qudwatan wa imaman qudwatan wa imaman seorang qudwa suri toladan seorang panutan qanitan yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah hanifah lagi hanif artinya lurus hanya tertuju hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan dan tiada dia, dia termasuk diantara orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam ayat ini ya, ayat yang mulia ini surat An-Nahl ayat 120 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau menyebutkan tiga sifat untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu yang semuanya adalah sifat yang tetap terpuji. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Allah Ibrahim bahwasanya beliau adalah umma. Beliau adalah imam. Beliau adalah qudwah, panutan, suri dan bagi umatnya. Beliau pribadi kakak dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam cobaan yang beliau alami dan Allah puji dengan sifat yang berikutnya bahasnya beliau terangkan. Niatanilah senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau adalah hanif. Hanif nanti akan disebutkan Isha Ibnu Fauzan artinya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Orang yang selalu hatinya tertuju kepada Allah, mengikhlaskan segala ibadahnya untuk Allah dan jauh dari selain Allah, berpaling dari selain Allah. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Asy-Syari' menjelaskan tentang makna Al-Hanifiyah. Bahasa Hanifiyah adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim. Dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim yang mengajak kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di dalam kandala surat An-Nahl juga ayat yang ke-123 yang tiga ayat berikutnya. Qal Subhanahu wa taala summa auhayna ilaika an tabi' millata haniba. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi wahai Rasul itu Muhammad bin Abdullah Al-Qurasy. Kami wahyukan kepadamu apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita? Anid tabi' millata Ibrahima hanifa Agar engkau mengikuti syariat Yang dibawa oleh Ibrahim Itu syariat Allah yang Allah turunkan Nabi Allah Ibrahim Hanifa yang lurus Yang lurus Mengikhlaskan, mengajak Mengikhlasan ibadah hanya untuk Allah Dan meninggalkan peribadatan Kepada selainnya dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, dakwah yang disuruhkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya dan umatnya adalah dakwah hanifiyah, agama yang hanif, yang lurus mengajak kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Kemudian yang ketiga dirupakan dalil dari penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa An ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman waman ahsanudzilal mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsinun wattaba'a millata Dan siapakah yang lebih baik agamanya Daripada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk patuh mengabdikan dan menghambakan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam amalan ibadah dan ketaatan. Wahwah muhsinun dalam keadaan dia muhsinun, eh muttabiun fi amalihi ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang tersebut senantiasa mengikuti syariat Allah dalam setiap apa yang dia kerjakan wattaba'a millata Ibrahim hanifa dan lagi ia mengikuti millah syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim hanifa yang lurus Ikhuwatul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada segenap hambanya, nya tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang terkumpul padanya kriteria yang mulia, hisal al-hamidah yang pertama adalah bahasanya dia adalah aslama wajhu lillah berserah diri kepada Allah dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah dia berserah diri tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan keikhlasan dia dalam menjalankan ibadah untuk Allah wa huwa muhsinun. Dia juga lagi berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan muhsinun di sini? Dijelaskan oleh imam Ibn Katsir may Allah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini wa huwa muhsinan muttabi'un Masha ra'allahu taala fi amali, artinya amalan yang dia kerjakan, ibadah yang dia kerjakan dan mengikuti apa yang Allah syariatkan. Sehingga pada awal ayat Allah sebutkan masalah al-ikhlas, yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah muttabah. Ah. Yang mana kedua perkara ini al-ikhlas dan al-muttabah ah, dalam kan syarat yang harus terpenuhi dalam setiap amalan yang dikerjakan oleh setiap muslim Dengan dua syarat ini maka amalan akan benar akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka amalan tersebut tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Seorang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak terpenuhi syarat yang pertama dia bukan termasuk di antara orang yang aslama wajhul lillah. Dia termasuk di antara orang yang mengikhlaskan amalnya yang untuk Allah, maka semuanya dia terjatuh dalam kesyirikan atau minimalnya dia adalah mura'i. Iya. Sehingga amalnya itu tidak diterima. Demikian juga dia ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas. Tiada tendensi, tiada tujuan dan harapan di balik apa yang dia kerjakan, kecuali semata-mata rida Allah. Akan tapi dia tidak muhsinun, tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun juga tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah karena tidak ada mudahba. Saya ikhlas apapun, amalan yang dikerjakan oleh seorang akan tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah maka dah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa karena amalnya bid'ah. Dan yang diterima di sisi Allah Subhanahu hanyalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat tadi yaitu al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutabaah. Ikuti di din, sedarak sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Adapun syair dari ayat yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penulis yaitu pada bagian akhir dari ayat wa taba'a millata Ibrahim hanifa. Tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan diri berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah dan dia mengikuti syariatnya dan dia mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim al-Hanif. Dan pada ayat sebelumnya ada satu yang terlupa ya. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-Ahla ayat surat 23 jadi memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi agar beliau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dalam mengarahkan umatnya ini mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad Ibrahim. Summa auhila ilaika Ani tadi Ibrahim Hanifa. Siapa yang diperintahkan ini? An Nabi. In Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Meliti perintahkan yang Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim Hanifa. Al-Wahid, ikhwan fi din, Rahimahni wa, wa Rahmatullah. Saya membawakan tiga ayat ini untuk menjelaskan bahasanya yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ahadudin ilah al hanifiyah tsamah yaitu milah tu Ibrahim syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sini pertanyaan apa yang dimaksud dengan milah Ibrahim al hanif al hanifiyah tersebut? Dan siapa yang dikatakan hanif tersebut, kalau itu dikatakan sebagai milah, sebagai agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasulullah Allah memerintahkan kepada nabi-nya untuk mengikutinya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabiullah Ibrahim, yang memiliki sifat tersebut, memiliki sifat al-hanif tersebut. Kata Syaikhul Islam Ibn Fauzan ini. fal hanifu. Dan yang dimaksud dengan al hani itu adalah huwa al Allah, al-mu'ridu amma siwa. Orang yang hanya menunjukkan segala ibadahnya kepada Allah semata. Orang yang hanya tertuju menuju kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dalam segala ibadah yang dia kerjakan. Al-mu'rid amma siwa yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu SWT sehingga ketika dia sholat sholatnya hanya untuk Allah ketika dia berdoa doanya pun hanya ia tujukan kepada Allah ketika dia bertawakal tawakalnya pun tumpuan hatinya pun hanya kepada Allah ketika dia berharap ketika dia takut ila garizalika itu semua dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan syafaat, ah, maka dia harapkan syafaat ah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa Ibrahim alaihi salam kana muqbilan Allah mu'ridan amma siwa. Demikian pula halnya Nabi Allah Ibrahim. Beliau adalah orang yang senantiasa menunjukkan segala ibadah beliau hanya kepada Allah dan beliau berpaling dari sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh kaumnya. Inna buru'u Murau minggu-minggu ta tak butuh namun ya. Beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh kaumnya. Beliau ingkari dan hanya menunjukkan segala peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syed di sini al mm Hanifia tu millet Ibrahim alaihissalam, wahyamillet Muhammadin shallallahu alaihi wasallam dan al hanifiyah yang merupakan agama syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu pula yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hanifiah adalah syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan itu pula yang dida’wahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Walaupun orang, orang Nasara dan Yahudi mereka mengatakan bahasanya Ibrahim mereka berjalan di atas milah kami. Orang Nasar juga mengatakan bahwasanya Ibrahimah berjalan di atas agama kami. Tapi itu semuanya didustakan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi di antara, di antara nabi yang berjalan di atas milah nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat di depan Allah perintahkan kepada nabi kita untuk mengikutinya. Di sini dikatakan dan penulis, itu saya soleh bin Faulzan firman Allah ayat ke-67 dari surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman makaana ibrahimu yahudiyah Ibrahim itu tidaklah tidak berjalan di atas agama orang Yahudi bukanlah Yahudi wala nasrani yang bukan bukan bukan mula nasrani bukan orang-orang termasuk orang Yahudi ataupun Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. kata Dia adalah seorang yang hanif. al mukbil 'ala Allah, al-mu'rid amman jiwa. Yang senantiasa menunjukkan hatinya hanya kepada Allah dan selalu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Muslimah dan lagi berserah diri kepada Allah Dan dia tidaklah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Kata Syihasul Ibn Fauzan Al-Yahudu, orang-orang Yahudi Mereka merasa berada di atas kebenaran Mereka merasa bahasa agama mereka adalah hak Dan mereka mengklaim bahasa Nabi Ibrahim pun bersama dengan mereka Addu'u anna Ibrahim Yahudiyun mereka mengaku mengklaim bahwa Nabi Ibrahim bersama dengan mereka diabdikan di atas agama mereka Ma anna Taurata ma unzilat illa padahal kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa tidaklah diturunkan ketika setelah jauh setelah Nabi Ibrahim alaihi فَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىٰ مُسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَهِيمًا مُدَّةٌ تَوْيْلَهِ Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa sementara antara Musa dan Ibrahim dah berhentang waktu yang sangat jauh sekali bagaimana mungkin dikatakan bahasanya bahasanya Nabi Ibrahim adalah Tehid Yahudi atau bersama dengan mereka Demikian juga orang, -orang Kristen, orang-orang Nasara. Mereka pun merasa bahasanya agama mereka benar. Mereka merasa bahasanya mereka berjalan di atas Al-Haq. Selain mereka adalah batil, selain mereka berada di atas kesehatan. Dan mereka pun mengklaim. Bahasanya Ibrahim, Nabiullah Ibrahim bersama dengan kami, berjalan di atas agama kami. Wa qad ali kana sura qalu inna ibrahima Ini pernyataan bahwa salaf bahasa Ibrahim dulu itu adalah beragama Nasrani. Wa ma jaa'a al-yahudi wa al padahal agama Yahudi ataupun Nasrani tidaklah datang tidaklah disyariatkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Dan jarak antara mereka jauh Wallahu subhanahu wa ta'ala radda alaihim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Membantah pengakuan klaim yang dinyatakan oleh orang Yahudi dan Nasarab, bahasanya Ibrahim bersama dengan mereka. Beragama dengan agama mereka. Allah katakan dalam ayat ini, maka makana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukanlah beragama dengan agama orang Yahudi wala nasraniyah dan bukan pula beragama Kristen Nasrani akan dai walakin kana hanifa muslima kata seorang yang hanif yang mengikhlaskan selalu mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah dan selalu berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Ada orang Yahudi mereka menyekutukan Allah mengatakan bahasa Uzair ibnu Allah Orang Nasrani pun demikian juga. Mereka menyekutukan Allah. Mengatakan bahasa Isa ibn Maryam adalah Ibnullah. Terkadang mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Terkadang mereka mengatakan anak Tuhan. Terkadang mereka mengatakan Trinitas. Tiga tapi satu, eh, satu tapi tiga. Ini keyakinan mereka. Dan dengan keyakinan itu Allah mengkafirkan mereka. Lakat kafar Allah dina kalu inna Allah hashali sallatah. Sungguh telah terjatuh dalam kekafiran orang yang mengatakan bahasanya Allah jatuh tali susalatah. Salah satu dari Tuhan yang tiga. Tuhan mereka rombongan. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, tidak tahu ada Tuhan ibu, enggak ya Berarti ini ada besan. Ya. Karena punya anak, punya bapak kan berarti ada Tuhan besan, Tuhan mantu, Tuhannya rombongan. Ya. Adapun agama Islam ya. Bahasa saya sembah mereka hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dan hanya kepada Allah mereka menghambakan diri dan menyerahkan diri mereka dan beribadatan mereka. Fal hanifiyatu sehingga dengan demikian dengan keterangan di atas bahasa agama hanifiyah itu adalah millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariat Allah, agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan kepada kaumnya, yang mana Rasulullah diperintahkan untuk mengikutinya, melanjutkan dakwah tersebut. Wahyia Ahabul Adzian dan Al Hanifyah teruslah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dengan demikian. Hadis yang dilihatkan di Bukhari secara alaihi ini menjelaskan Fadalla ala anil Islam ma huwa ahabl adyan Subhanahu wa Hadis ini menjelaskan bahasanya agama Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabun selainnya selain agama Islam adalah mansukh telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Yahudi Mansu' setelah diutusnya Rasulullah SAW. Agama Nasrani pun demikian juga terhapuskan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pilihan bagi mereka, orang Yahudi Nasrani kecuali untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Alayhi. Tidak boleh bagi seorang pun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berpegang dengan agama-agama yang telah dimansuhkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun au nasraniyun Tumma la yu'minu bima min ashabi as-sa'ira au kama alaihi wasallam tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku baik dia adalah yahudiyun atau nasraniyun yahudi atau nasrani tumma lam yu'minu bima dia dengar seruanku agamaku dakwahku kemudian dia tidak mau beriman dengannya dan dia mati ya Ila karena ashabis sair, kecuali dia termasuk tidak ashabis sair. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu kesempatan pernah membawa lembaran-lembaran Taurat di tangannya. Dan Rasulullah menegurnya Amutha'awi kunah antum, apakah kalian ingin membinasakan diri kalian dengan berpegang dengan kitab tersebut? Wallahi lau karena Musa hayyan ma wasya'u illa tibai. Demi Allah sekiranya Musa Yang Taurati diturunkan oleh Allah Kepadanya, sekiranya dia hidup pada sekarang ini Tidak ada pilihan bagi dia Kecuali mengikuti agamaku Ringkasnya Ikhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Yang semoga dirahmati dan dimuliakan Ya Allah, biasanya semua syariat Yang pernah Allah syariatkan kepada Nabi Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Telah terhabuskan Dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sehingga tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk berpegang dengan agama-agama tersebut. Dan Rasulullah diutus oleh Allah untuk segenap manusia. Dan tidaklah aku mengutusmu, wahai Nabi, wahai Rasul, ketuli untuk segenap manusia. Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jamiah. Dan demikian juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya adalah aku, ini adalah utusan Allah yang Allah mengutusku untuk e, kepada kalian semuanya. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Wajib bagi semuanya adalah, sesungguhnya manusia, untuk berpegang dengan agama Islam. Bagaimana dengan ayat Lakum dinukum waliyah din ini sering dibacakan mereka Saya punya Pak D, dia Hindu Tokoh Hindu luar biasa Dia kadang-kadang Saya mengatakan buddha saya Karena yang family saya istrinya ya, Dia membacakan ayat ini Lakum dinukum waliyadin. din Dia Hindu, dia hafal ayat ini gitu. Ini bukan berarti Membenarkan keyakinan mereka Ini bukan berarti membenarkan Keyakinan mereka Apalagi Hindu yang enggak punya asal-usulnya dari langit. kata yang Yahudi, yang Nasrani pun tidak dibenarkan lagi. Kita lanjutkan. Sedikit, walaupun matanya saja. Karena waktunya terbatas. Kemudian yang terakhir, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Rahimani wa rahimahkumullah. tibakan yang ketujuh. Dari bab yang pertama ini. Sampai sudah berapa bulan ini kita masih di bab pertama ya. Yang ketujuh diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. athar yang dilihatkan oleh Imam Ibn Abi Saibah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Dilihatkan dari sahabat Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Alaikum bishabili wasunnati. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas jalan ini, yaitu agama Islam. Wasunnah. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas sunnah. Nasihat seorang sahabi, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil ilmu tentang agama langsung dari sumbernya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpesan kepada kita, kepada umat Islam, Alaihum Bissabili Wasunnah. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas jalan ini yaitu agama Islam dan berjalan di atas sunnahnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa Inna Hu Leisamin Amdin Alasabili Wasunnatin. Zakar Allah Fa Fadat Ainahu Min Khasyatillah Famasadhu Annaru. Karena semuanya tidak ada seorang hamba bon. Yang berjalan di atas jalan ini. Berjalan di atas sunnah Rasulullah. Yang kemudian dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, Dan air matanya bercucuran karena takut kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang demikian. Yang mana dia akan disentuh dengan api neraka. Artinya ada seorang pun yang berjalan di atas jalan Islam. Berpegang dengan sunnah Rasulullah. Dia takut kepada Allah. Yang kemudian dia akan disentuh api neraka. Tidak ada. Bahkan dia akan selamat. Laysa min 'abdin 'ala sabili wa sunnatihi dzakaror rahmana fa fa syarra jilduhu mimma illa kana kama syalisyajaratin yabi sawraquha illa tahatat anhu dunubuhu kama tahatat kama tahatta an hadzihi syajarati tiada seorang hamba pun yang berjalan di atas agama Islam berjalan di atas sunnah yang mana dia menyebut nama Allah Ar-Rahman sehingga dia merinding karena takut kepada Allah kecuali hamba tersebut seperti pohon yang daunnya mengering kecuali zinnam tahatat anhu ad-dunub kecuali dosanya akan berguguran sebagaimana berguguran daun-daun yang telah mengering dari pohonnya Jaringan ya di sini orang-orang monokiri ya, di musim kemarau banyak hutan jati kan di sini. Bagaimana kan desinya? Rontok semua kan. Itu ra perumpamaan yang diperumpamakan Rasulullah tentang seorang hamba. Seorang muslim yang berjalan di atas agama Islam, berjalan di atas sunnah Rasulullah dan dia takut kepada Allah. Amalan dia tadi menjadikan dosa-dosanya gugur sebagaimana gugurnya daunan dari pohon di musim Kemarin. Wainna ektsa dan visunatin. Hayron men istihadin pikila bisa birin lay wasunnatis. Sungguhnya seorang itu sederhana, biasa-biasa saja. Akan tapi dia berada di atas sunnah. Serhat sederhana tapi di atas sunnah. Yang demikian lebih baik daripada seorang itu penuh semangat, antusias, semangatnya luar biasa sampai berapi-api keluar asap. Yang semangatnya berapi-api kan. Orang yang sederhana di atas sunnah Rasulullah itulah lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh luar biasa akan tapi dia menyelisih jalan Allah dan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Semangat tapi dalam berita. Ini tidak ada kebaikan padanya. Lebih baik seorang itu sederhana dalam mengamalkan agama ini, tapi di atas sunnah. Daripada bersungguh-sungguh, bersemangat luar biasa, akan di atas bid'ah. Bang Bangduru a'malakum. Maka perhatikanlah. Cermatilah amalan yang kalian kerjakan. Fa'ingkanati ijtihadan au iktisadan. Antakuna alam min hajil anbiya'i wa sunnatihin. Perhatikanlah amalan kalian Apakah itu yang kalian penuh semangat ataupun yang sederhana, yang biasa-biasa saja Maka hendaknya amalanmu tersebut sesuai dengan jalannya para nabi dan sunnahnya para nabi Demikian Wallahualam Biswab Waktu yang harus mengakhiri pertemuan kita ini ya Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya Terkhusus bagi saya yang menyampaikannya ya dan demikian juga untuk saudara-saudaraku sekalian yang hadir di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berpegang dengan agama Islam dan istiqamah di atasnya hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kalangan muslimin dan mustaqimin amin ya rabbal alamin wallahumma alam wa salli allahu ala nabi muhammad walhamdulillahhi rabbil alamin